Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanut Takullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimoon Ya ayuhan Nasu, tahu Rabbakum yang telah mencipta kamu dari nafsu wajah, dan mencipta darinya isterinya, dan menyebar daripadanya lelaki banyak dan wanita. Atau Allah yang telah ditanya nabi-nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang telah menjadi penjaga kamu. Ya ayuhan yang beriman, tahu Allah dan mengatakan perkataan yang sah. Dia memperbaiki Saudara-benakiru sama hari Sharudin, ikhwan fiillah Muslimu Muslimin yang beragama Nikah Syawas Masih lagi kita bincang ayat kesepuluh hingga kesepuluh Belum kita beralih kepada ayat lain. Itu firman Allah subhanahu wa taala, "Amuz billahi al-Shaytan ar-Rajim." "Qul arayy tum imkan min indillahi wa kafartum bih, wa kafartum bih, wa shahil shahil min bani Israel 'ala miflihi, faaman wa inna Innallah la yahdi al-Qaum al-Zaalimin." فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُوا نَهَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ فَسَيَقُولُوا نَهَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkari dan seorang saksi dan bin Ismail mengakui kebenarannya dengan apa yang disebut dalam Al- Lalu dia beriman, Sedang kamu menyombongkan diri, semuanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya Al-Quran itu adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak memberi petunjuk dengannya, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Iku Hacepillah, diwakitkan daripada Sa'ad, berkata bahawa, Tidak pernah aku mendengar Rasulullah SAW sabda tentang calon penghuni syurga yang berjalan di muka bumi ini yang masih hidup, melainkan Abdullah bin Salam. Dan inilah ayat yang ini, diturunkan Allah SWT untuk memujinya Wa syahidah syahidun bani Israel ala mithlih Ianya turun untuk memuji Allah SWT Hadis ini riwayat Al Bukhari, Muslim dan juga Nasa'i Sama juga seperti yang diberikan oleh Ibn Abbas Mujahid, Dahak, Katada, Ikrimah, Yusuf bin Abdullah bin Salam Hilal bin Asaf, Suddi, Sauri, Malik bin Anas dan Ibn Zaid Mereka semua mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah SWT jadi, maknanya tuan-tuan nyatalah sahabat yang amat terpilih, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, iaitu Allah bin salam yang telah kita kisahkan dalam dua kuliah yang terdahulu. Manakala ayat berikutnya, وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ Dan orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, kalau sekiranya Quran itu satu yang baik, tentulah mereka tak mengunduhi kami kepadanya. Ini mereka ni tuan-tuan, komen mereka ni amatlah kejam kepada Quran. Quran ni pada penelayan orang-orang kafir Orang-orang musyrik. Kalau Quran tu benar Tentulah kami dahulu akan Mendapatinya, mendapatkannya, menyokongnya Mengikutinya, tentulah Quran tu Tuhun daripada kami, mengapa pula turun kepada orang miskin ini? Yang dimaksudkan mereka ni Tuan-tuan, penelayan mereka Penelayan yang sangat tidak Bermoral, iaitu mereka letakkan Ukurannya adalah maddi Material, ukurannya pada kenderaan, ukurannya pada pakaian, ukurannya Pada keturunan, ukurannya kepada Penampilan, Ukurannya pada pangkat, pada title dan sebagainya Mereka maksudkan kat sini iaitu Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbat bin Al-Arat Serta orang-orang lemah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin dan juga hamba-hamba Ucapan mereka ni tuan-tuan tak lain tak bukan Seolah-olah mereka yakin kedudukan mereka ni sepatutnya meletakkan Mereka lah yang wajar mendapat kebaikan Jadi Quran ni tak benarlah. Kerana Quran telah turun kepada orang yang tak terpilih macam kami Mereka ni silap tentu anaf hati yang dikasihkan sekalian Kita kena ambil pengajaran terhadap perkara ni Memang hakikatnya daripada zaman dahulu sampai lah sekarang Islam ni biasanya disokong oleh orang yang lemah Kerana orang yang lemah ni tak ada kepentingan apa Tapi mereka yang banyak kepentingan takut nak sokong kerana Islam menyusahkan mereka Banyak perkara yang pantas larangnya Cuba datang tu perhatikan surah al-an'am ayat yang kelima 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wakadhalika fatanna ba'dhuhum bi ba'dilliyaqulu aha'ulaimanna Allahu 'alayhim min bainina. Demikianlah telah kami uji sebahagian mereka dengan sebahagian lain supaya mereka ni sentiasa berkata, orang-orang macam ni kah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Ha soalan berunsur penghinaan. Fa kalau orang miskin dapat hubungan dengan Allah, kami yang kaya raya macam ni pula dinafikan, mereka heran, mereka mempersoalkan, kenapa orang miskin pula dapat tunjuk, kami tak itu sebab mereka mengatakan lah yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan ilai kalaulah Quran ni satu yang baik tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepada ni jadi maknanya pada mereka mafumnya tuan-tuan, daripada ayat ini Quran ni salah lah Quran ini mengunjungi datang kepada orang-orang miskin Quran tak datang kepada orang kayu macam kami Kami berkedudukan, kami mulia Kemuliaan ini berasaskan kepada material tuan -tuan. Bukan kemuliaan yang Allah SWT Nobatkan iaitu asasnya taqwa Al-usunah al-jama'ah Yang mendapat inspirasi Daripada lafaz ayat ini mengatakan bahawa Satu prinsip, setiap perbuatan dan perkataan Yang tidak diikuti Dinukirkan oleh para sahabat Tentanglah hati dan dikasihkan sekalian takut-takut dia -takut masuk dalam perkara yang kita mandai-mandai tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian sebab kalaulah lah buatan itu baik dan benar tentulah para sahabat daripada awal lagi telah melakukannya nampak tak tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian jadi golongan kafir musyrik ini telah pun mengatakan wa'idhlam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifqun qadim mereka berkata ini dusta dusta cerita-cerita lama Karena mereka tak mengendahkan Quran dan orang beriman kepadanya Sikap ini namakan Nabi SAW sebagai al Kibr, Batarul Haqti Wa Gamtun Nasi Kesembungan ini adalah sifat Yang menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia Menghina manusia Di pandang manusia ini macam menantang, Di pandang manusia ini macam keldai, Di pandang manusia ini macam hamba yang sangat hina Apa ada pada orang miskin? Kami orang kaya Segala harta benda ini milik kami Segala pangkat, kekuasaan, kedudukan, kemuliaan milik kami pakaian yang indah kami, kereta yang hebat kami, harta yang banyak kami, uang yang bergolong-golong kami. Apa daripada orang miskin? Ah inilah pelayan golongan kafir zaman berzaman tuan-tuan Tidak dikasih dikasihi sekalian. Kita hendaklah mengingatkan diri kita selalu bahawa pelayan di sisi Allah ni bukan macam pelayan di sisi manusia tuan-tuan. Karena telah dijelaskan dan ukurkan tuan dahulu, dunia ni merupakan darul ibtilah, bukan darul jazaa. Anugerah bukanlah bererti kemuliaan, kesayangan, kasih sayang Allah Sebaliknya anugerah kadang-kadang merupakan ujian Allah Dan itu yang selalu berlaku yang tidak dirasai oleh orang-orang lalai Sakit, penyakit, ujian, ditipu, musibah dan sebagainya Bukan tanda Allah benci Tetapi ia merupakan satu naimat sebenarnya bagi orang beriman Supaya di akhirat kelak dia tidak akan bertandang jumpa dengan Allah dalam keadaan muflis Orang beriman dapat usibah di sisi Allah SWT ia merupakan satu proses pembersihan diri Sabar Dan hadapilah perkara tersebut dengan Objektif Minta panduan, minta nasihat Minta motivasi, minta doa Bangunlah malam untuk berjumpa dengan Allah Mengadu kepadanya Tuan-tuan rahmatin dan dikasih sekalian Ini adalah perangai pola berfikir Ahli syurga Tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian Jadi dalam penggal yang lalu Menjelaskan ucapan mereka ni Bagi komen keimanan Orang-orang Islam kali ini merupakan lanjutan Menjelaskan ucapan mereka ni penolakan terhadap tuntutan Quran Orang ni kalau dia dah enggan menerima sesuatu Dia akan mencari dalih Mencari alasan untuk menolak Agar dia tidak dilihat seperti kepala batu Keras kepala Maka dia akan datangkan hujah-hujah Logik-logik akal dia kan juga kaum musyrikin Mereka menuduh Quran sebagai sihir Menuduhnya satu pembohongan Nisbahkan kepada Allah SWT mereka berkata, kalaulah dia satu yang baik, tentulah mereka tidak akan menahului kami Siapa mereka itu? Orang-orang fakir, orang-orang miskin Semuanya merupakan dalih yang tidak masuk akal tuan-tuan Dan kini, ketika mereka mendapat petunjuk dengannya sejak masa lampau sampai sekarang Kerana sikap kepala batu, keras kepala ini, mereka maka mereka tidak ada dalih yang dapat mereka kemukakan kecuali mereka akan terus-menerus berkata dengan angkuh ini merupakan dusta ifkun qadim maknanya satu dusta yang dikorek kembali oleh Muhammad satu dusta yang pernah diadakan oleh orang sebelumnya maka dibawa balik semula ini disebabkan tuan-tuan kerana sikap keras kepala degil golongan-golongan musyrikun yang hatinya sudah pun bejat dengan kejahatan, kesyirikan dan kemewahan dunia tuan-tuan hati ni sudah buta tuan-tuan. Kita pernah belajar tentang sifat buta yang boleh menimpa hati. Kalau nampak luar ni, apa ramai orang yang buta mata luarnya tetapi celik mata hatinya. Tapi tuan-tuan hati ini kasi kasih sekalian, kita tak sedar di kita sendiri pun kadang-kadang celik mata luar tapi buta mata hati tuan-tuan. Kita melihat apa yang ada pada dunia itu lebih besar daripada apa yang ada di sisi Allah SWT Ini tanda hati yang buta tuan-tuan, hati yang sakit. Hati yang hitam. Adakah lebih penting baca Facebook daripada baca Al-Quran Al-Karim? Berapa ramai dengan kita yang merasakan betapa pentingnya kita melayani manusia daripada bangun malam untuk berjumpa dengan Allah SWT. Lampulah kamu orang tersebut. Orang takkan bagi apa-apa syafaat kepada kamu. Kenalah kamu bangun malam untuk menghadu kepada Allah SWT. Dia lah menyelesaikan segala masalah kamu. Tentuan ini boleh kat Kalimah yang Allah gunakan di sini. Lelazina amanu bukan bererti kepada orang beriman. Kerana ucapan orang kafir ini tidak ditujukan kepada mereka beriman Tetapi kepada sesama kaum kafir Dia tak kata kepada orang beriman Tapi dikata sesama dia Jadi atas dasar itulah kalimah ini bertujuan menjelaskan sebab ucapan mereka Iaitulah mereka berkata kepada rakannya berkaitan dengan orang beriman Dan bukan disebabkan oleh kerana keimanan mereka Jadi golongan musyrikun ini Seperti yang telah kita lihat dalam kualian lalu sama ada golongan Yahudi ke ataupun musyrikun ke Quraisy ke ataupun munafiqun yang ada di Madinah dengan ketua mereka Allah bin Ubay bin Salul itu semuanya cara berfikirnya sama. Pola berfikir ahli neraka ni jangan ada dalam diri kita contoh. Ukurannya madi. Penelayannya madi. Pandangannya madi. Sehingga melarat kepada berbagai perkara dalam kehidupan ini nak pinang, dipinang, orang pun lihat dulu dari sudut madinya kereta apa dipakai agama tidak penting. Itu sebab tuan-tuan kehidupan ni perkahwinannya tidak lama bertahan malang sekali. Karena pada awal niatnya sudah salah tuan-tuan hati dan dikasihi sekali. Kata seorang ulama tabi'in yang terkemuka Sufyan Ats-Tsauri al Ada beberapa orang keluarga saya yang berkahwin dengan sebab kebangsawanan akhirnya dia menjadi seorang saudara yang hina. Dan keluarga kami ada yang berkahwin kerana Harta benda akhirnya dihalau dan dinafikan haknya oleh isrinya sendiri Ada seorang negami yang berkahwin dengan sebab kejelitaan isrinya Akhirnya dia jadi seorang lelaki yang dianggap gila oleh keluarganya Dihalau keluar daripada rumah Inilah yang beragama tuan-tuan Ini juga nafas yang sama yang kita bincangkan Strategi yang sama diajak oleh Al-Qualan Karim Penilaian yang pertama adalah agama Bukan pada ukuran yang manusia biasa, lazim, nilai dan lihat Kemudian datang ayat yang ke-12 daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa min qablihi kitab Musa imama wa rahma. Wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyall yunthira alladhina dhalamu wa bushra lil muhsinin. Salakallahu azim Maksudnya Dah sebelumnya telah ada kitab Musa sebagai imam dan Rahmah dan ini adalah kitab yang membenarkan alamat syarab Untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim Dan khabar gembira bagi Al-Muhsinin Jadi untuk lebih menunjukkan kesatuan dan sikap keras kepala golongan masyarakat ini Ayat ini melanjutkan perbahasan kebenaran Quran Serta adanya wahyu Allah dengan mengatakan bahawa Sebelumnya pun telah diturunkan kepada Musa kitab Taurat Yang menjadi imam Iaitu garis panduan dan rahmah bagi orang beriman dan ini pula Al-Quran Adalah kitab yang membenarkan, Benarkan kandungan yang terdapat Dalam Taurat Dan kitab-kitab suci yang lain Menyempurnakan tuntutan Serta Kandungannya Kitab suci ini Tersusun dalam bahasa Arab Untuk memberi peringatan Kepada orang-orang yang zalim Mahupun yang tidak Dan menjadi kabar gembira Bagi orang muhsinin Iaitu orang-orang yang baik Dulu kita dah belajar kan tuan-tuan Imam ni Kalau kita lihat dalam kamus Contohnya kamus Al-Farid Yang ambil berkata Amma Yang berarti tujuan Hala tuju Tempat ni dituju Begitu juga ibu Yang selalu dituju oleh anak-anak dipanggil panggil Ummun Jadi imam diberkataan Amma Ataupun Ummun merujuk pada ibu yang dikiblat Kasih sayang kita Dan Amam Depan Maknanya kita ni bergerak ke depan Bukan bergerak ke belakang Jadi satu yang berada Atau letakkan di hadapan Dia jadikan teladan panduan Imam yang diteladani Jadi begitu juga kitab suci ni Dianggap Ia menjadi satu panduan Garis panduan yang perlu diikuti dengan segala huraian-huraiannya. Tuan-tuan dan hadirin dikasi nanti kita lihat dalam kuliah akan datang Penggunaan perkataan muhsinin, perkataan ihsan. Semoga kita menghiasi diri kita dengan sifat ihsan dan kata Syekhuna Dr. Fadl Hasan Abbas, ulama terkemuka di Syam, muhsinin ini sama dengan muttaqi, sama dengan taqi kerana levelnya sebelum sampai kepada level sal salih, kita mesti melalui ihsan dan dia perlu pada mujahadah ia perlu kepada proses yang telah kita pelajari sama-sama Musyaratahnya, -sama. Mu'aqabahnya, Mu'atabahnya, Mujahadahnya Dan mudah-mudahan Allah pertingkatkan diri kita kepada level yang tinggi ini Insya Allah kita akan huraikan intinya dan kuliah akan datang Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh